а звідти, натомість бурштинових вогників, енергійно випльовував у смітницю зморщені, обсмоктані шкурки і зернини. Смітниця стояла недалеко від нього, і він плював безпомилково. Плював і плював. А поштове казенне перо немилосердно дряпало й безжально розганяло потрібні слова. І їй, так нараз закортіло штрикнути отим дріпучим пером в отой товстий, майже бабський глянцевий зад. Але пристойно одягнений чоловік, наче відчувши ту напасть, виплюнув останню обсмоктану шкурку і відійшов собі геть. А вона ще довго грамузькала не своїм пером, ще довго скликали необхідні слова, а потім і сама нарешті стала в чергу що безконечним вужем повзла в маленьке віконце. Телеграфістка голосно читала поздоровчі телеграми, повні палких вітань, сердечних побажань і поцілунків. Її телеграму вона спершу мовчки перебігла очима, а тоді сказала, «Понятно, по-українськи можуть не понять її, не прийнять, треба перевести на понятний, візьміть-переведіть». Але вона на ту пропозицію заперечливо і водночас благально крутнула головою. Цей ще один пошук слів вона вже не здужує. Не лінива ж за скляною огорожею жіночка зрозуміла все, як пописаному, І запропонувала щиро свою безплатну послугу. «Ви не вмієте, я сама вам переведу. Для мене це нічого не стоїть». І вона відразу ж стала читати її телеграму як до цього інші, в голос, щоб запобігти помилок. Лісогорск, улиця Кірова, 10, Горчаку, Федору. Міша умер. Приїжджайте німедля. Хороню 8 листопада. Ха, от не знаю тільки, лістопад – це октябрь чи ноябрь? Попросила допомоги телеграфістка, і її підказали. Ноябрь, ноябрь. «Октябрь – то інше, то жовтень!» Майже вся черга підвела очі на слова її телеграми. І молоденька струнка дівчина з болем в очах і голосі промовила докірливо. «То чого ж ви мовчали? Ви ж могли поза чергою! Ми тут усі з поздоровчими!» Обличчя присутніх вмить ще спохмурніли. Навіть і в того юнака, що не підніс очей на телеграму, Обличчя стало сумне й величаве. Лише її обличчя вже нічого не з'являло. Почуття, думки і погляд ніяк не могли розірвати тієї ж свинцевої каламуті, що знову зависла над її свідомістю. І коли телеграфістка запитала «А підпис вона спершу нічого не зрозуміла. «А підпис це телеграма від вашого імені? Від мого. То подпишіть своє ім'я й фамілію. Моє ім'я? Ну, звісно, ваше. Моє ім'я? Моє ім'я? Вона забула своє ім'я. Вона вхопила бліде обличчя і звідчою почала стискати його. Моє ім'я? Моє ім'я? Моє ім'я? Хтось щергить. Той, у кого ще не встигли зійти з лиця сум і співчуття, невдоволено сказав, «Но не можуть виділити для поздоровчих телеграм окремого вікна». А в її голові стукотіло тільки одне – «Моє ім'я! Моє ім'я!» І раптом та свинцева каламуть, щось боляче, обчухруючи, сама по собі розпалася на друзки і на прах. І щось звільнила тим у ній, бо вона нарешті чітко пригадала своє ім'я. І люди не могли збагнути, чи то вона схлипує, чи похихикує. Розрахувалася за телеграму і пішла собі геть. Вона вже добре пам'ятала своє ім'я. Вона йшла і думала про свою долю, і відбивалася від людських очей німим сміхом. Часом він виривався назовні, а перехожі вважали, що вона отримала якусь велику радість і ділиться нею зі стрічними. Тому їй у відповідь світлішали обличчя. Вона ж ішла їм назустріч усміхнена, а за нею Пошматованою згадкою волоклася її доля. 1959 рік. Чому вона мовчить? Ця хвилина прийде ще в іншому вбранні. Прийде не раз. І тебе кожна така зустріч робитиме значно старшим за твоїх ровесників. Чия думка не пригадую. Такого веселого дня у Павлика не було ще ніколи, навіть тоді, коли до їхнього будинку приїжджає вагон-крамниці і тато купує йому цукерки. І тоді не буває так весело, як сьогодні.